Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie. Glaub mir nur... Hey, okay. ja, Nun sind wir draußen. Ist das nicht eine Wucht, mit ja. den Rädern auf Entdeckungsreisen zu gehen? Mhm. Los, ein bisschen schneller. Danny. Danny. Wie weit radeln wir heute? Hm, bloß nicht zu viel. Ich werde immer ganz steif vom Rad fahren. Wir sind doch keine Kilometerfresser hein? In diesem super Sonnenwetter sollten wir unseren Ausflug um die Seen herumlegen. Mhm. Dann könnten wir jeden Tag schwimmen, morgens und abends. Guck, Tim er ist damit einverstanden. Aber Schreck, er hat seine Badehose zu Hause gelassen. Oh. <lacht> Nun mal ein bisschen Tempo. Da hinten ist John See. Seht da, zwischen den Bäumen. Ja. Oh ja, nichts hinten. Tretet in die Pedale, los. <lacht> Ach. Geschafft! wir. Ja. Los, leg das Fahrrad hin. Wir gehen baden, ja? Ja. Hier wird das Baden doch nicht verboten sein? Nein. Nirgends steht was geschrieben, dass es ein Privatbadeplatz ist. Timmy ist schon drin. Los, hinterher. Ja, los. Moment, ich finde, wir laden erstmal unsere Sachen ab. Hier können wir doch prima picknicken. Ja. Jimmy, was hast du denn? Ach, wir sind gar nicht allein. Da kommt ja ein Junge auf uns zugeschwommen. Hallo, Ivia. Wie gefällt euch mein Teich? Was sagst du da? Dein Teich? Ja. Ach so. Na, wenn das hier privat ist, schwimmen wir hier natürlich nicht. Aber klar könnt ihr hier schwimmen. Der Teich gehört meinem Vater, Christian Kent. Christian Kent? Haben wir doch schon mal gehört, Julian. Ja, ja. Es ist der reichste Mann im Land. Übrigens, wir sind zu fünf. Mhm. Das ist meine Schwester Anne, mhm. mein Bruder Dick, mhm. Georgie, das ist meine Cousine und mein werter Name ist Julian und das ist Timmy. Tja, <lacht> <lacht> also ich bin Hardy. Mach dir eine Radtour. Ja, möchtest du vielleicht mit uns picknicken, Hardy? Klar, prima. Aber erst will ich mein Fahrrad holen, um es im Auge zu behalten. Mir sind schon zwei Fahrräder gestohlen worden. Ja, gut, okay, wir warten. Gut, ich das. Gib mir mal die Wurst. Das Kann Salz. ich auch eine Cola. Fang noch nicht jetzt schon an zu essen. Das Salz? Hm, das ich vergessen. Hm. <lacht> Gib mir her. So, da bin ich schon wieder. Alles in Ordnung. Oh. Ein tolles Fahrrad. Oh, mit Gangschaltung. Oh, oh. Oh, zehn Gangschaltung. Tolles Ding. Ein heißer Ofen. Deswegen ja. Ich muss immer mich aufpassen, dass es nicht geklaut wird. Mein Vater kann nämlich fuchsteufelswild werden. Meiner auch. Ja. Schlägt er dich? Das nicht. Er verliert nur sehr schnell die Geduld. <lacht> das kann man wohl sagen. <lacht> Meiner kann richtig toben. Wenn ihn niemand beleidigt oder so, dann vergisst er es niemals. Wie ein Elefant. Damit hätte er sich schon viele Leute zu Feinden gemacht. Er hat sogar schon sein Leben bedroht. Deshalb hält er sich jetzt auch eine Leibwache. Oh, eine Leibwache? Wie oh. aufregend! Wie sieht denn diese Leibwache aus? Ach, ist verschieden. Das sind immer kräftige Burschen. Einer von denen, die er vorher hatte, war ein ekelhafter Kerl mit dicken Lippen und einer Nase, die aussah, als hätte er sich eine Falsche draufgesetzt. Scheußlich! Hat ihn dein Vater denn noch immer? Nein. Der hat wohl schlimme Sachen angestellt. Mein Vater hatte jedenfalls einen höllischen Krach mit ihm und warf ihn dann raus. Hey Leute, die Limonade wird kalt und der Käse schimmelt. Ja. Oh ja, ich habe Hunger. <lacht> Los, lang zu, Hardy. Danke. Hm, mach gut. Ihr habt Glück, dass ihr ganz alleine Radtour machen könnt. Und schlafen so, wo ihr wollt. Mich lässt meine Mutter nie weg. Sie hat immer Angst um mich. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass man uns ohne Timmy auf diesen Ausflug gelassen hätte. Der ist mehr wert als eine Leibwache von starken Männern. Hm, warum hast du endlich keinen Hund? Ich? Kein Hund? Ich habe sogar fünf Stück. Bunter, brauner, Biskuit, Baby und Bonzo. Alberner Name. Du spinnst hm. wohl, einen Hund Biskuit zu nennen. Halt den Mund. Ich habe was gegen Leute, die behaupten, dass ich spinne. Ich kann auch boxen. Pass bloß auf. Hehe, wer boxt denn mit Mädchen? Na, warum lacht ihr? Was ist los? Na, was ist? Spinnst du oder boxst du? Na, warte, Georgie. Dir zeige ich's. Hör mal, Hardy. Georgie ist ein Mädchen. Was? Oh, entschuldige, Georgie, aber du nimmst dich wie ein Junge und siehst doch wie einer aus. Beinahe hätte ich dich vertrimmt. Ah, du Angeber! Hey! Nun hört schon auf, ihr beiden. Für Kinderkram ist keine Zeit. Wir müssen doch abstimmen, wo wir überhaupt hin wollen und wo wir heute Nacht zelten. Los, guckt mal mit in die Karte. Also, wir sind hier an dem See. Oh mhm. ja. Mhm. Und da, ja. Äh, und das Grüne da, das ist der Ausbergerwald. Ich finde, wir wollen in den Ausberger Wald. Ich bin auch dafür. Ich auch. Ja, ja. okay. Mehrheit siegt. Wir fahren in den Ausberger Wald. Die kenne ich noch nicht. In den Ausberger Wald? In der Nähe wohnt eine Tante von mir. Vielleicht bringe ich meine Mutter so weit, dass sie mir erlaubt, mit euch zu kommen. Wenn ich ihr sage, dass ich bei meiner Tante übernachte. Hättet ihr was dagegen? Natürlich nicht. Du kannst gern mitkommen. Ja, Und Wir klar. würden dich dann bei deiner Tante absetzen. Ha, oh, klasse. Wir treffen uns an den großen Kreuzung im Wald. Ihr seht hier auf der Karte. Dadurch gewinne ich Zeit, denn ich muss den Weg hier nicht mehr zurückfahren. Na gut, aber beeil dich. Wir packen unsere Sachen schon zusammen ja. und dann geht's los. Die Kinder erreichten die Kreuzung früher, als sie gedacht hatten. Aber Hardy war schon da und winkte ihnen von Weitem zu. Er saß gegen ein Straßenschild gelehnt auf seinem Fahrrad und strahlte sie an. Du bist ja schon hier. Das ging ja mal wirklich fix. Mit so einem Fahrrad schaffe ich das auch. Was hat denn deine Mutter gesagt? Es klappte alles besser, als ich dachte. Ich darf nur unter der Bedingung, dass ich bei meiner Tante übernachte. Na wunderbar. Dann sind wir also sechs statt fünf. Los geht's, Freunde! <lacht> also, auf zum Ausbergerwald. Bevor es dunkel wird, haben wir das geschafft. Und du fährst dann zu deiner Tante weiter, klar? Muss ich wohl. Schade. Ich würde so gerne mit euch zelten. Die Tante kann ich nämlich nicht ausstehen. Was meinst du, wenn ich einfach bei euch bliebe? Na hör mal, Hardy. Du hast doch deiner Mutter versprochen, bei deiner Tante zu übernachten. Ja schon, aber ich könnte doch vielleicht... Kein Aber. Dein Wort musst du halten. Und ich will keinen Ärger deswegen. Du fährst zu deiner Tante wie abgemacht und wir zelten im Wald, klar? Klar doch. Auf einer kleinen Lichtung mitten im Auersberger Wald fanden die fünf Freunde einen hübschen Zeltplatz. Es war eine ganz einsame Gegend. Niemand würde sich hierher verirren. Hardy war vorher abgebogen und zum Haus seiner Tante geradelt. Fein, genauso haben wir es uns gewünscht. Weit und breit kein Dorf, nichts. Hoffentlich finden wir trotzdem ein Bauernhaus, schließlich brauchen wir Wasser zum Kochen. Ja, und ein paar Eier und Kartoffeln zum Abendessen. Also ich muss erstmal mal mein Rad in Ordnung bringen. Ich kann nicht mehr bis zu einem Bauernhaus fahren. Hm. Pass auf, George und ich, wir gehen sofort los, ehe es dunkel wird. Aha. In einer Stunde sind wir wieder da. Hoffentlich findet ihr wieder zurück. Na, keine Sorge. Mit Timmys guter Nase werden wir euch schon wiederfinden. Ja, genau. Komm, Timmy. Also, wieder so. Ich verstecke die Räder lieber im Gebüsch. Also hier kommt bestimmt kein Mensch vorbei, um mein Rad zu stehlen. Aber wenn du meinst... Sicher ist sicher. Sag mal, N, hast du auch etwas gehört? Ja, irgendjemand ruft. Hilfe! Mensch, ist das nicht Hilfe! Hardy? Ja? ja, da rennt er. Hardy! Hallo, hier sind wir. Hierher! Hardy, du, was ist denn los? Sie sind hinter mir her. Ich... Wer? Was? Und, und wieso? Komm, wir verstecken dich. Nein, ich kann nicht hierbleiben. Gleich sind sie hier. Ich muss weiter. Hardy! Vorsichtig! Dann sagt der Polizei Bescheid! Weg ist er. Also das verstehe ich nicht. Warum ist er nicht bei seiner Tante? Und was hat er mit der Polizei gemeint? Keine Ahnung. Polizeiverständigen? Ich glaube, ich bin im Wald. Mit dem stimmt was nicht, ey. Klarer Fall, der Spinn. Total übergeschnappt. Trotzdem, mir wäre wohler, wenn George und Julian hier wären. Ich klettere mal auf den Baum. Vielleicht kann man die beiden schon sehen. Sieh zu, dass du dein Rad bald fertig kriegst. Es wird ja. schon ziemlich dunkel. Pass du lieber auf, dass du nicht vom Baum fällst und sag Bescheid, wenn du was siehst. Dick war gerade mit seinem Fahrrad fertig, als er wieder Lärm im Wald hörte. Er horchte auf. Plötzlich fiel ein greller Lichtstrahl durch die Bäume. So, jetzt haben wir dich endlich. Du kleines Miststück. Hast du uns lange genug in Atem gehalten. es wohl ja, wärst du sicher, was? <lacht> Wer sind Sie eigentlich? Oh, komm schon, oh, Kind. Lassen Sie mich los, ich bin nicht Hardikind. Da, <lacht> Wenn das die Polizei erfährt... Die wird das nicht erfahren. Keinen Ton davon. Los jetzt! Wenn du scheißt oder dich wehrst, wirst du es noch bereuen. Im Eulennest werden wir dir schon <lacht> alle Wicken legen. N. saß wie erstarrt auf dem Baum. Sie versuchte, Dick etwas zuzurufen, aber ihre Kehle war vor Angst wie zugeschnürt. Sie konnte nur sitzen und zusehen, wie ihr Bruder von zwei Banditen weggeschleppt wurde. Inzwischen waren George und Julian auf dem Rückweg. Timmy lief beiden voran. Er schnüffelte hier und da und wartete dann, bis ihn die Kinder eingeholt hatten. Plötzlich stellte er sich steif und knurrte leise auf. George packte ihn am Halsband. Jemand musste in der Nähe sein. Ja, such, such. Hey, hör mal, das hört sich wie Schluchzen an. Lass Timmy mal los. Los, Timmy, lauf. Hier? Was ist Julian? passiert? Oh, ich kann nicht mehr. Was ist denn? War deine Tante nicht zu Hause? Hast du dich verirrt? Meine Tante ist weg. Sie ist doch im Urlaub. Im Urlaub? Aber hat denn das deine Mutter nicht gewusst, als sie dir erlaubte? Ich habe doch meine Mutter gar nicht um Erlaubnis gefragt. Ich bin noch gar nicht nach Hause gefahren, wie ihr geglaubt habt, sondern gleich zur Kreuzung. Dort habe ich dann auf euch gewartet. Ich wollte nämlich so gerne mit euch kommen, wisst ihr? Und meine Mutter hätte mir das niemals erlaubt. Du hast uns angelogen? Dass du dich nicht schämst. Warum bist du überhaupt zu deiner Tante gefahren? Wo sie doch im Urlaub ist? Bei meiner Tante war ich doch gar nicht. Ich hatte mich im Wald versteckt und wäre euch dann nachgefahren. Und hättest du uns noch ein paar faustdicke Lügen aufgetischt, was? Ich will dir mal was sagen, Hardy. Du bist ein erbärmlicher Feigling, ein ganz mieser Schlappschwanz. Ja, ich weiß. Aber ich hätte mit euch eine Nacht zelten können. Ich hab's doch noch nie erlebt. Bei uns einschleichen wolltest du dich. Nun lass gut sein, julien Ich will endlich wissen, was eigentlich mit ihm passiert ist. Ach, es war furchtbar. Kurz nachdem ich abgebogen war, kam mir ein Auto entgegen. Ich sah sofort, wer drin saß. Nun, wer schon? Es war. Es war Ronny, der Kerl mit den dicken Lippen und der großen Nase, der bei meinem Vater Vogels der Leibwache war. Hm, ich verstehe. Was geschah dann? Der Wagen drehte und verfolgte mich. Ich warf das Fahrrad in die Büsche und rannte in den Wald, die Männer hinter mir her. »Aber ich hatte einen guten Vorsprung und so kamen sie von meiner Spur ab.« Ach, »Ein Glück.« »Dann kam ich an euren Zeltplatz. Dick und N wollten mich verstecken. Aber die Männer hätten mich da bestimmt gefunden. Ich rannte also weiter, bis sie nicht mehr konnte und auch nicht mehr wusste, wo ich war. Wie habt ihr mich bloß gefunden?« »Timmy hat dich gefunden, Hardy. »Tja, ohne Timmy hättest du die Nacht hier verbringen können. Kommt jetzt. Zurück zu Dick und N. Stolpernd liefen sie durch den finsteren Wald. Endlich hatten sie das kleine Tal erreicht, wo sie zelten wollten. Man konnte vor Dunkelheit nicht mehr die Hand vor Augen sehen. Ann, Dick, wo seid ihr? Ann, Dick, wir sind wieder da. Julian, hier bin ich, auf dem Baum. Mach keine Scherze, Ann. komm runter. Ach, Julian, ich hab solche Angst. Ich trau mich nicht. Warte, ich helfe dir. George, leuchte mal mit deiner Taschenlampe. Ja, warte. Mensch, N, nun komm schon runter. Aber da ist doch noch jemand. Wer ist das? Das ist Tadi. Aber nun komm runter und erzähl, was los ist. N berichtete, was sich zugetragen hatte. Nicht die geringste Kleinigkeit vergaß sie. Timmy stand neben ihr und leckte ihr die Hand. Das tröstete sie ein wenig. Schöne Geschichte. Was sollen wir tun? Na, wir müssen Dick suchen, und zwar sofort. Mitten in der Nacht? Und was ist mit mir... Ich möchte Ronny nicht noch einmal in die Arme laufen. Ich will nach Haus. Sei still. Ohne dich wäre das alles nicht passiert. Wir haben jetzt keine Zeit, dich nach Hause zu bringen. Wir müssen erst Dick finden. N, wie hieß dieses Nest, wohin sie ihn verschleppen wollten? Eulennest? Keine Ahnung, wo das ist. Na, also schauen wir uns jetzt mal die Karte an. Mhm. George, leuchte mal bitte. Moment. Da! Wie heißt dieser Berg? Der ist Eulenberg. Ach, tatsächlich, Eulenberg. Haha, Ich weiß schon, was du dir denkst, Ann. Falls es auf diesem Berg ein Haus gibt, könnte es Eulennest heißen. Guckt mal her, hier ist sogar ein Gebäude eingezeichnet. Ja. Sieht mehr aus wie eine Ruine. Kann aber auch ein Bauernhaus sein. Na also, dann wollen wir mal. Und ich? Ich hab doch kein Rat. Du? Du bleibst hier und bewachst den Zeltplatz. Allein? Oh bitte, Julian, nimm mich mit, ich hab solche Angst. Hör auf zu flennen. Was meinst du, wie viel Angst der arme Dick hat und alles deinetwegen? Nun sei doch nicht so Julian. Ich verstehe ja, dass ah. du sauer auf Hardy bist, aber deswegen brauchst du ihn nicht zu quälen. George hat recht, hm. Julian. Hm, meinetwegen. Du kannst Dicks Fahrrad hm. nehmen, Hardy. Aber nun los zum Eulennest. Steil dieser Eulenberg. Hey, da ist ein Gebäude. Ja, dieser Weg endet da vorne beim Gartentor. Also stopp, alles absteigen. Ich probiere mal. Ach, Leider zu. Hanu, das Tor öffnet sich von alleine. Schnell, versteckt euch, man darf uns nicht sehen schon. Hardy, mach schon. Ein schwarzer Mercedes. Erkennst du die Nummer? Nein. H 606 001. Ja. Und komm, wir schleichen hinterher. Ich bin sicher, dass dies das Eulennest ist. Lass die Fahrräder hier unter den Büschen. Schnell, Peilung. dazu, wie von Geisterhand Verstehst du das, Julien? Na, vermutlich ein Mechanismus, der es öffnet und wieder schließt Sowas Dummes, jetzt sind wir aber eingesperrt Was war das, Julien? Mich hat was geschleift! Na, eine Schleiereule Was glaubst du, warum das hier Eulennest heißt? Kommt, wir gehen näher ran ans Haus, im Erdgeschoss ist Licht Lasst uns mal durchs Fenster gucken Das ist die Küche Ist jemand drin? Ja, ein buckliger Mann. Wie ein hässlicher Zwerg sieht er aus. Und hinter ihm steht eine Frau. Die beiden streiten anscheinend miteinander. Nein, jetzt geht er sogar mit dem Feuerhaken auf sie los. Und Dick? Könnt ihr was von Dick sehen? Keine Spur, Julian. Da oben ist noch ein erleuchtetes Fenster. Im Dachgeschoss. Vielleicht ist Dick dort eingesperrt. Sollten wir mal ein Steinchen ans Fenster werfen? Na gut, wir probieren es mal. Ist war ziemlich hoch. Ich bin gut im Treffen. Gut, Hardy. Da, habt ihr es gesehen? Sofort war jemand am Fenster und gleich wieder weg. Ja. Ob das dick war? Oh. Komm, wir müssen zu ihm. Los, wie kommen wir ins Haus? Da steht eine Balkontür offen. Wir können auf den Balkon klettern und versuchen reinzukommen. Okay, aber ganz vorsichtig. Schreibtischlampe brennt, Julien. Aber sonst keiner zu sehen. Gut. Wir schleichen alle rein und verteilen uns dann im Haus. Dick muss hier irgendwo sein. Na, das ist ja Reiz. Eine Bande von jungen Einbrechern. Was fällt euch ein, hier einzudringen? Ich werde euch der Polizei übergeben. Wir wären sogar sehr froh, wenn sie uns der Polizei übergeben würden. Wir sind nämlich keine Einbrecher. So. Ach, dann habe ich euch wahrscheinlich zum Abendessen eingeladen. Oder welchem glücklichen Umstand habe ich euren Besuch zu verdanken? Falls Sie wissen wollen, weshalb wir hier sind, wir vermuten, dass Sie meinen Bruder in diesem Haus eingesperrt haben. Interessant. Was vermutest du denn noch alles? Dass Sie heute meinen Bruder Dick im Wald gekidnappt haben. Sie hielten ihn für Hardy Kent, ist er aber nicht. Er ist mein Bruder. Und wenn Sie ihn nicht sofort freilassen, werde ich Sie der Polizei übergeben. Langsam, Bürschchen. Für deine Vermutungen gibt es keine Beweise, oder? Ja, die Beweise liefern wir Ihnen schon nach. Julien, ich habe seine so Stimme erkannt. Es ist derselbe. Kuss jetzt! Ihr bleibt hier! Hey, Lina! Lina! Na, endlich! Die Kinder haben sich verirrt. Die übernachten heute hier. Mach eines der vier Zimmer fertig. Los, los, los in die Rücken. ein netter Herr. Ach ja, ganz reizend. So, ich hole jetzt ein paar Matratzen. Ich helfe Ihnen dabei. Na schön, aber ihr anderen bleibt hier. Ist gut. Sie haben wohl selten Kinder hier zu Gast, nicht wahr? Es ist so seltsam, dass ihr gerade jetzt gekommen seid, denn vorher... Vorher was? Kurz vorher ist ein anderer Junge gekommen, wollten Sie sagen? Psst. Was weißt du davon? Schweig bitte. Das ist doch der Junge, der in einem Zimmer im Dachgeschoss eingesperrt ist, oder? Herr Pörten würde mich erschlagen. Vergiss es. Willst du, dass er dem Buckligen befiehlt, euch alle auszupeitschen? Du kennst diesen Mann nicht. Er ist sehr, sehr böse. Wann kommt eigentlich Ronny? Was sagst du von Ronny? Wieso kommt er her? Ich denke, er ist im Gefängnis. Der war im Gefängnis. Er hat zusammen mit dem reizenden Mr. Pörten meinen Bruder gekidnappt. Können Sie mir nicht sagen, in welchem Zimmer ihr er eingesperrt ist? Lass es bitte. Ich will euch noch etwas zu essen bringen. Die Decken liegen dort im Schrank. Hey Leute, macht's euch bequem. Ich bleib hier draußen und versteck mich im Schrank. Ich habe nämlich so eine Ahnung, dass gleich unser Gastgeber erscheint, um uns einzusperren. Ich kann euch dann wieder rauslassen, okay? Gute Gut. Idee. Und tatsächlich, kaum hatte sich Julian im Schrank versteckt, da kam Mr. Purton, schloss leise die Tür zu und ebenso leise drehte er den Schlüssel um. Er ließ ihn aber stecken und verschwand auf der entgegengesetzten Seite des Ganges. Julian kroch aus dem Schrank und schlich die Treppe zum Dachgeschoss hinauf. Ja, hier muss es sein. Ich klopfe unser Zeichen. Julien, bist du's? Ja, ich bin's, nicht so laut. Dick, bist du in Ordnung? Ja, ich bin okay. Kannst du die Tür aufsperren und mich rauslassen? Leider nein, es steckt uh, kein Schlüssel. Was haben sie dir getan? Sie haben mich betäubt und in einen Sack gesteckt. Ich kam aber bald wieder zu mir. Sie fuhren in die Stadt und faselten was von Diamanten. Der Mann, der Ronny heißt, stieg dann aus. Er will morgen kommen. Das wird vielleicht ein Schlag für ihn, wenn er merkt, dass ich nicht Hardy kennt bin. Wo ist der Hardy eigentlich? Er ist auch hier. Das ist mir gar nicht lieb. Wenn Ronny ihn erkennt, geht's ihm dreckig. Und uns wahrscheinlich auch. Klar, Ronny sieht doch sofort, dass ich der Falsche bin. Sieh zu, dass der Haar dir ein bisschen verändert. Okay, wir werden ihm schwarze Schuhcreme in die blonden Haare schmieren. Mhm. Dick, ich hau jetzt lieber ab, sonst wird noch einer wach. Ja. Halt dich wacker. Morgen, wenn Ronny kommt, geht der Tanz erst richtig los. Stille herrschte im ganzen Haus, als Julian vorsichtig die Treppe hinunterschlich. Sollte er nicht noch mehr auskundschaften? Die Gelegenheit war so günstig. Und er würde zu gern wissen, wo der Schalter für das automatische Gartentor war. Unten in der Halle tastete er sich an einer Bücherwand entlang. legst, hätte ich doch bloß eine Taschenlampe. Hm. Au. Ach, an diesem dicken Wälzer hätte ich mir doch beinahe den Kopf gestoßen. Was steht denn da auch so vor? Rein damit. Hm. Hey, was ist das? Du lieber Himmel, die ganze Wand bewegt sich ja. Ein Geheimzimmer. Da scheint noch jemand gefangen zu sein. Der hatte Streblingskleidung an. Die verstecken hier also ausgebrochene Gauner. Junge, ein interessantes Nest, dieses Eulennest. Julien zog den dicken Wälzer ein Stück aus dem Bücherregal und die Wand schloss sich wieder. Niemand hatte etwas gemerkt. Und auch seinen Freunden wollte er noch nichts von seiner Entdeckung erzählen. Mit frisch gewichstem, pechschwarzem Haar erschien Hardy am nächsten Morgen mit den anderen Kindern zum Frühstück in der Küche. Der Bucklige putzte Schuhe, Lina wusch Geschirr. Als man plötzlich ein sonderbares Knarren und Quietschen hörte, das von draußen kam. Hardy, N und George sprangen mit einem Satz auf. Aber Julian wusste, was es war. Das Tor wird geöffnet. Rechter Torflügel, linker Torflügel. Woher weißt du das, Bürschchen? Oh, ich kann gut raten. Ich könnte mir denken, dass das Gartentor geöffnet wird und Ronny hindurchfährt. Dein Verstand ist so scharf, Bürschchen, dass du dich noch selber daran schneiden wirst. Hm. Das hat mir schon meine Mutter gesagt, als ich zwei Jahre alt war. Hallo. Jetzt kommt ein Auto mit dem Kennzeichen H605001. Halt endlich dein Maul. Was ist denn los? Julian! George! Das ist dick! Hier geblieben, wo bist du hin? Wenn du nicht parierst, sage ich es Herrn Purton. Das wäre unangenehm für dich. Hier im Haus sind ein paar Leute, denen bald auch einiges unangenehm sein wird. Seien Sie bloß vorsichtig. Oh, Verzeihung. Hey, hoppla! Was stehst du hier vor der Tür rum? Hallo, Ronny. Hey, Buckel, wer ist die Ratte? Woher weiß sie, wer Was ist ich... Los? ich Perten! Hierher! Bin in der Küche! Schubsen Sie mich nicht! Haha, da haben wir ihn, Ronny. Aber das ist doch gar nicht der Junge. Ihr Idioten, ihr habt den Falschen erwischt. Was? Ich hab's doch immer gesagt. Lassen mich endlich frei! Hey, Pärten, was soll das? Was geht hier vor? Halt's Maul, Ronny. Oder willst du, dass uns diese Grünschnäbel die Polizei auf den Hals setzen? Ach, sonst es mal versuchen. Also was ist? Können wir nun gehen? Selbstverständlich, Kinder. Ihr seht ja, wir haben uns geirrt. <lacht> yeah. Ja, hier ja, mein Freund Ronny sucht nämlich nach seinem Sohn. Ja, yeah. ja. er ist ihm davon gelaufen, versteht ihr? Mhm. Ronny war so verzweifelt, dass er jedes Kind für seinen Sohn hielt. Oh, ja. ja, so ist das. So erklärt sich der bedauerliche Irrtum gestern im Wald. Na, das tut uns Aber schrecklich leid. Hm, hoffentlich findet ihr ihn bald wieder, den verlorenen Sohn. Äh, würden Sie nun bitte das Tor öffnen? Mr. Purton wollte die Kinder so schnell wie möglich loswerden. Und auch Julian und seine Freunde wollten das Eulennest schleunigst verlassen, ehe Ronny, der ehemalige Leibwächter der Kents, Hardy vielleicht doch erkannte. Eilig strebten die Kinder dem offenen Tor zu. Da haben wir aber noch mal Glück gehabt. Mein Gott, Ronny hat mich kaum eines Blickes gewürdigt. Ich bin froh, wenn ich mir die Schuhcreme wieder aus dem Haar waschen kann. Nein! Das darf nicht wahr sein. Das Tor schließt sich wieder. Schnell, ja. sonst bleiben wir drin. Was ist denn nun los? Da kommen Perton und Ronny. Bleib stehen! Ja, hier, Perton. Das ist der Junge. Er hat sein Haar dunkel gemacht, deshalb habe ich ihn nicht sofort erkannt. Raffinier. Ah, raffiniert. <lacht> ah, ah Lass mich, Ronny. Julian, helf mir. Dich behalten wir erstmal hier. Nein. Und dein Vater muss ein ganz schönes Sümmchen ausspucken, wenn er dich zurückhaben will. Was, <lacht> Nein. Auf, <lacht> so, weg, du Lass Sie den Jungen los, oder Timmy beißt zu. Loslassen, lass ihn los, Ronny. Ja, ja. der Hund ist scharf, mein Bein. Oh, mein Bein. Oh, mein <lacht> Bein. Bravo, Timmy. Dem hast du es gezeigt. Ja, gut gemacht. Ronny musste ins Haus gebracht werden. Timmy hatte ihn ernstlich verletzt. Um Hardy und die Kinder kümmerte sich im Moment keiner. Ratlos standen sie vor dem verschlossenen Tor. Wie kommen wir hier bloß weg? Ich will hier raus. Mami. Hör doch endlich mit dem Geheul auf Hardy. Du hast wirklich kein bisschen Mumm in den Knochen. Aber wenn die wiederkommen, werden sie mich verschleppen. Und vielleicht töten. Heulen nützt auch nichts. Uns wird schon was einfallen. Guck, da kommt Lina. Oh, ich bin ganz außer mir. Es ist schon schlimm genug für eine geschlagene Frau wie ich es bin, hier mit dem Buckligen eingesperrt zu sein. Aber es ist noch schlimmer, Kinder gefangen zu halten. Und dabei seid ihr doch so nett. Danke, wenn Sie uns so nett finden. Verraten Sie uns doch bitte, ob wir nicht noch anders hinauskommen können als durch das Tor. Nein, es gibt hier keinen anderen Weg. Wenn das Tor verschlossen ist, dann ist man hier wie in einem Gefängnis. Auf jeden Fall solltet ihr hier draußen bleiben. Da kann ich euch besser mit Essen versorgen. Und den Hund auch, damit Sie ihn nicht vergiften. Was? Sie wollen Timmy vergiften? Der Bucklige hat mir erzählt. Also seid auf der Hut. Herr Pörten fährt nachher in die Stadt, Medikamente zu holen. Denn Timmy hat ganz schön zugebissen. Ich muss jetzt gehen. Die gute Lina, wenn wir die nicht hätten. Tja, sie hat ein trauriges Leben hier. Das Eulennest ist nicht gerade anheimeln. Na, naja, lange werden wir hier nicht mehr bleiben müssen. Wieso? Ach. Warum? Wie sollen wir denn wegkommen? Ich habe so um meinen Plan. Da drüben steht doch der Mercedes von Pörten. Kommt mal mit. Und? Was hast du vor? vor? Der Pöten fährt gleich in die Stadt und ich gedenke, mitzufahren. Wie? Wie denn? Hm? Im Kofferraum. Julian, du hast immer die besten Ideen. <lacht> Einmalig. Aber der Kofferraum ist doch viel zu klein für dich. Da kannst du niemals dich reinquetschen. Aber ich, ich passe da rein. Du? Du wirst vor lauter Angst ja ganz steif. Ich werde euch beweisen, dass ich mich zusammennehmen kann. Julian, ich verstehe Hardy. Gib ihm doch die Gelegenheit, zu beweisen, dass er nicht feige ist. Ich schaff's bestimmt. Und wenn ich erst draußen bin und der Wagen irgendwo hält, werde ich sofort die Polizei benachrichtigen. Alles klar? Na, die, du bist schon ein feiner Kerl. Na gut, damit wären alle deine Schandtaten getilgt. Also los, in den Kofferraum, schnell, Die Pörten kommen. Warte, ich helfe dir. Danke. So, ja, ja. Okay, bin drin. Mach die Klappe Wir dürfen zu. den Kofferraum nicht ganz schließen, sonst kriegst du keine Luft. Hier, steck ein Stück Holz als Keil dazwischen. Hey, Mach Danke. Still, es kommt jemand. Viel Glück. Was steht dir hier rum, ihr Ratten? Weg da! Oh. Gott sei Dank. Er ist nicht zum Kofferraum gegangen. Das hat geklappt. Wie Hardy wohl zumute ist. Hoffentlich hält er durch. Ich, ich glaube schon. Hey, ich glaube, der Bucklige will was von uns. Er steht in der Küchentür und winkt. Komm, wir gehen mal hin. Komm, Timmy. Weg mit dem Hund, der muss draußen bleiben. Mein Hund kommt mit. Was wollen Sie von uns? Ronny sucht den von euch, der Hardy hat. Er sagt, dass er ihm eine Lehre verpassen will. Hardy? Hardy, wo ist er denn? Wo ist er Hardy? Wo ist denn Hardy? Hey. Was soll das heißen? Wo ist Hardy? Mein Gott, wo ist denn Hardy nur? Hardy, wo bist du? Wieder so ein dummer Streich. Aber einer von euch ist Hardy. Welcher? Schon wieder dieser Hund. Hab ich nicht befohlen, ihn zu vergiften? <lacht> hey, Bucke, warum hast du mir den Jungen nicht gebracht? Er scheint nicht da zu sein. Wo ist Hardy, hä? Ich hab ihn schon gerufen. Komisch ist das. Er war den ganzen Nachmittag mit uns draußen. Soll ich ihn suchen? Halt den Mund, ich will ihn schon finden. Na, warte. Ich komme mit, ich helfe. Na, der kann sie auf was gefasst machen. Wo ist der arme Junge? Ich weiß es wirklich nicht, Lina. <lacht> <lacht> Komm, wir gucken ihn beim Suchen zu. Oh, ja. Fußball. Wieso bist du so schnell wieder zurück? Verdammt, das ging schief. Dieser Junge, der Hardy kennt, hielt sich im Kofferraum versteckt. Hat das so geklappt Habt Hat ihr ihn denn nicht vermisst? Natürlich haben wir ihn vermisst. Hast du ihn etwa laufen lassen? Laufen lassen? Ich hatte doch keine blasse Ahnung. Als ich aus dem Auto stieg, um die Medikamente zu holen, sprang plötzlich jemand aus dem Kofferraum und rannte davon. Oh, die ist schon tödlich. Ich natürlich Wahnsinn. da, hat ihn am Ärmel Da schlüpft er aus seiner Jacke und rennt zur Polizei. Klar, dass ich sofort wie ein Verrückter zurückgefahren bin, um ihn zu warnen. Die Polizei wird dann so gleich hier sein. Du bist ein Idiot. Unser Lösegeld ist zum Teufel. Lass doch das Lösegeld, Ronny. Sag mir lieber, was wir jetzt mit Westman machen und mit den Diamanten. Ich habe keine Lust, noch mal im Gefängnis zu landen. Ich schmeiß erstmal die Kinder raus. Nur die Ruhe, Ronny. Es gibt keinen einzigen Beweis. Und die Kinder? Die können viel erzählen. Aber von Westman und den Diamanten wissen sie nichts. Unser Versteck ist sicher. Los, Tor auf, bevor die Polizei kommt. Lust doch, Buckel, Tor auf, habe ich gesagt. <lacht> Politische. Hallo. Darf ich fragen, was das bedeuten soll? Da ist ja unser Freund Ronny. Ein oder zwei Tage aus dem Gefängnis draußen und schon wieder ein Ding gedreht. Wo ist Westman? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Soviel ich weiß, sitzt er im Gefängnis. Wenn er von dort nicht entflohen wäre. Jemand hat ihm dabei geholfen, Ronny. Jemand hat seine Flucht vorbereitet. Ihre Freunde sind das gewesen, Ronny. Und jemand weiß, wo die Diamanten sind, die er gestohlen und versteckt hat. Klarer Fall, Ronnie, Dass Sie sich die Beute geteilt haben, zur Belohnung, dass Ihre Freunde ihm geholfen haben. Wo ist Westman? Ja, ich sagte Ihnen doch, dass Sie es nicht weiß. Jedenfalls nicht in diesem Hause, falls Sie das meinen sollten. Von mir aus können Sie das Haus vom Dach bis zum Keller durchsuchen. Pölten wird sicher nichts dagegen haben, nicht wahr? <lacht> Keineswegs, Inspektor. Mein Haus steht zu Ihrer Verfügung. Sie sind uns schon lange verdächtig. Denn Sie sind daran beteiligt, dass so viele Häftlinge entkommen. Sie haben sich dieses einsame Haus gekauft, damit Sie ungestört arbeiten können. Stimmt's? Sie bereiten jede Flucht vor. Sie kümmern sich darum, dass Zivilkleider da sind. Sie sorgen für sicheres Versteck, bis der Mann über die Grenze abgeschoben wird. Völliger Unsinn. Aber Sie helfen nur den Kriminellen, von denen Sie wissen, dass Sie einen tüchtigen Einbruch verübt haben. Sie verbergen die Beute bei sich, während die Diebe im Kittchen sitzen. Das ist für Sie kein schlechtes Geschäft, Paten. Selbstverständlich ist Westman mit den Diamanten hier. Wo ist er? Niemand ist hier. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich bin völlig unschuldig. Herr Inspektor... Du kannst uns später alles erzählen, mein Sohn. Ich wollte Ihnen nur sagen... Wir haben jetzt zu arbeiten. Aber ich weiß, wo der Häftling ist und wo die Diamanten versteckt sind. Du weißt gar nichts. Du bist erst gestern hergekommen. Stimmt das, was du da behauptest? Selbstverständlich. Kommen Sie nur mit. So, so. Augenblick, Herr Inspektor... Ich will nur eben das Buch hier. Verdammt, Schluss damit. Was tust du da, Börtchen? Rühr das Buch nicht an, du Ratte. Das nehmen Verlassen ja, Sie mich doch los. Mein Studio ich hab's noch gleich gesagt. Halt du dich da raus. Ich kann's die reden. Polizei hier. So, bitte sehr. Eine Geheimtür. Dieser Anblick macht mich glücklich. Also, wenn das nicht Westman in voller Lebensgröße ist. Na, Westman? Wo sind denn die Diamanten? Kann ich sie sofort haben? Hier, das Bündel unterm Bett. Hübsch schwer. Ein hübscher Fischzug, hm? ja, ja. Zwei Männer bleiben als Wache hier. Gut, Inspektor. Sind noch andere Leute im Haus, mein Sohn. Mir scheint, du bist hier der Einzige, der alles weiß. Vielleicht kannst du uns auch das noch verraten. Ja, Lina und der Bucklige sind noch da. Aber seien Sie nicht zu streng mit Lina. Sie war wirklich sehr gut zu uns. Sie wird von dem Buckligen sehr schlecht behandelt. Gut, ich will dran denken. Durchsucht das Haus. Bring Lina und den Alten herbei. Wir würden sie auf jeden Fall als Zeugen brauchen. Der schwarze Mercedes und die zwei Polizeiwagen waren voll besetzt, als sie in die Stadt zurückfuhren. Die Fahrräder der Kinder blieben im Garten. Man konnte sie nicht im Auto mitnehmen. aneinander aneinandergedrückt saßen die Kinder im Wagen. Auch Timmy. Polizeistation lag eine Nachricht von Mrs. Kent. Sie würde sich freuen, wenn die Kinder bei ihr übernachten würden. Sie wollte noch mehr hören von diesem ungewöhnlichen Abenteuer. Obgleich es schon sehr spät war, stand Hardy an der Haustür, um seine Freunde zu empfangen. Hallo. Ach, wenn ich nur bis zum Schluss dabei gewesen wäre. Man hat mich einfach heimgeschickt. Dabei wollte ich doch alles miterleben. Vater, das sind die Kinder, mit denen ich zusammen war. Kommt nur rein. Ja. Gerne. Wir haben noch etwas für euch zum Essen vorbereitet. Hier. Ihr müsst ja großen Hunger haben. Dann seht mir bitte, was noch geschehen ist. Ich war sehr böse auf Hardy, als ich hörte, was er getan hat. Ich schäme mich für ihn. Stimmt, Hardy hat sich nicht gut benommen. Er hat uns allen große Unannehmlichkeiten bereitet. Mhm. Aber er hat alles gebüßt. Er ist zusammengequetscht in einem Kofferraum entflohen und hat die Polizei verständigt. Das war keine Kleinigkeit. Na, alle Achtung, Hardy. Ja. Danke, Julian. Es tut mir echt leid, euch so viel Ärger gemacht zu haben. Hoffentlich. Mhm. Es hätte nämlich alles ganz anders enden können. Aber ja. es ist doch gut ausgegangen. Bis zum nächsten Abenteuer können wir jetzt ein bisschen verschnaufen, findet ihr nicht? Bis zum nächsten Abenteuer? Na, ich weiß nicht. Was hältst du davon, Timmy? Sind die fünf Freunde, Julie und Dick, Ann und George und Timi der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Wasokan Abend heuer und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind in dem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie. Glaub mir.